стомлено зауважив Сашко, коли брати сіли перепочити. І закопано давно. Якого біса хотів би я знати? І навіщо? Зараз над землею камінь більше половини нашого зросту. І ще в ґрунті стільки ж нічогенький валунець. А я дурний гадав. Слухай, почухав потилицю Славку. А камінь взагалі наскільки осідає за рік? Або за десять, 10, сто років? Ну, десь приблизно, почав був брат, але раптом здогадавшись, злякано затнувся. Ти гадаєш, що це оте що? Та ні, не може бути, хоча як на роки, то цілком можливо. Якби земля не була вологою, ми б цей камінь два дні розколупували. А так значно швидше. Але до чого тут камінь, не розумію, всі ж під дубом шукали. Шукали, промимрив задумливо Славко, але погано, як бачиш, не дуже старалися. А вночі тут взагалі не до скарбів, сам знаєш. Ось що, Сашко, – звівся на ноги хлопець, – варто цей валун відкопати і під ним подивитися. Але треба заступи взяти, бо камінь закопали добряче. Ми он за півдня тільки частину розчистили, а раптом воно там. Ну, скарб отой. Та навряд... Засумнівався Сашко, оглядаючи валун. Люди протягом чотирьох століть, чи скільки там минуло, сюди не раз навідувались. Причому не дурніші від нас були. Хай ми за стільки років до Каменюк звикли, бач, а їх ось чотири лежить. Трохи менші, але ж... Бо якщо каміння навалили тоді, коли закопали скарб, то не може бути, щоб ніхто не помітив такі подаруночки в лісі. Ну, ти й дурний, аж скипів брат, та подумай сам, чи в людей більше справ не було, як каміння тягати. Закопували ж скарб потайки, ніхто нічого й не знав, доки козака не вбили». Лежало собі груд'я, нехай, кому яка справа. Та й не лазив тут особливо ніхто. Ну, а потім, не заспокоювався Сашко, коли все з'ясувалося і шукати почали, хтось та згадав би, що каміння раптово з'явилось. Хіба ні? Занадто ти розумний. Ага, розумний, а ще не забобонний – — вгрізнувся брат. — Згадай книжки. Після революції всіх учили, що ні Бога, ні чорта немає, тому й зараз не дуже в них вірять. Принаймні я так вважаю. В чорта точно не вірять, а от у Бога це хто як. А тож завели моду по церквах ходити, одразу ж завівся Сашко, «І якби ж хоч вірували, а то...» «Охолонь!» – тицьнув йому пляшку з водою Славко. «Випий он водички, бо тебе знову кудись не туди понесло». Так ось, раніше люди в чорта і різну нечисту силу вірили? Вірили. І що заклятий скарб відкривається тільки о півночі, як цвіт папороті, теж вірили» тому навряд чи хто тут вдень шукав а просто так швендяти боялися якщо ж хтось удень укопав то даремно бо якби знайшли вже було б відомо чи не так так трохи розгублено підтвердив сашко то що а те що коли б хтось удень даремно порився то вирішив би за світла чари не діють, треба вночі шукати. А що тут вночі твориться, ти пам'ятаєш? Ми ледве зі страху не вмерли, а уяви, як люди віруючі, га? І копнути з переляку, напевно, не могли. Не те, що. Згадай хоча б комсомольців, про яких дід Сергій розповідав. Хм мукнув задумливо Сашко, чухаючи потилицю. Ніби все й так, але ж щось дуже просто, аж не віриться. Ну, то давай спробуємо. Добре, давай, наважився хлопець. Але після обіду, бо вже час і додому з'явитися. А коли сьогодні не вирвемось, то завтра обов'язково. Бо ти ж після завтра увечері від'їжджаєш. Тільки я гадаю, що треба спочатку пошукати з того боку дуба, де камінь лежить. Не дарма ж його там поклали.